Mm. Blahoslavený milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám na třínáctou neděli po Trojci. Dneska půjde o milosrdenství a chce se vás něco zeptat. To víme, co to je, že? Davidku, co to je? Čemu je to potřeba? No, má to každá sanitka nebo policie to má Takový maják, normálně to ještě houká k tomu. No, maják, ano, Daniku. A proč to musí mít? Aby to Ano, ostatní mají se tomu uhnout a spěchaj, spěchaj třeba do nemocnice, protože je to na lehavě. Dobře, víte to. Víte, k čemu to je a proč je to důležité. A teď se zeptám těch dospělých něco. Víte, co je asočurl? Dobrý nápad. Má to něco společného se sanitkami. Tady v táboře takovou sanitku s nápisem asočurl asi nevidíte, je to spíš v středočeském kraji, nebo v Králupech, na Vltavou, anebo na letiště. Byl někdo zadovolený na letiště? Tam, tam se, tam můžeš to vidět, asocior, ale znamená to asociace Samaritánů České republiky. Asociace Samaritánů. Samaritán? To je přece ten... Z toho příběhou, který Ježíš vypráví, že jeden pomáhal lidem, to byl ten samaritán, ten samaritán. Ano, proto se jmenuje ty sanitky samaritání, že pomáhají a odváží lidi do nemocnice. Je to v České republice malá asociace, která je součástí integrovaného záchranného systému. Provozuje sanitky, pomáhá na letišky. Ale mezinárodně je to docela velký spolek. Založili to Němci. A ne němečky křesťany, ale němečky sociální demokraty. Když byli sociální demokraty zakázány v roce 1888, oni založili takový spolek na rychlou pomoc. A bylo to nutné, protože spousta věcí se stále, třeba na stave, niž, stave niž na stavbách, tam zahynuli zbytečně lidi, protože bylo tolik pracovních úrazů v té době. No, to bylo tehdejší poměry a šest tesářů se spojili a udělali na nějaký kurz na první pomoc. Je? To dělají Samaritáni a oni se potom jmenovali Samaritáni podle Ježíšova případu, i když oni byli nevěřící, byli sociální demokrati, ten milosrdný samarán z Bible byl jejich vzor. Nebudu vás nudit, dneska mají Samaritáni, Samaritáni v Německu, arbeiter za 1,4 milionů členů provozují nemocnici, pečovatelské domy, mají 42 tisíce zaměstnanců, tak to je něco jiného než u nás. A od jak bývali spojený s dělnickým hnutím a sociálními demokraty až do roku 1970, když uznesli, že už si nebudeme tetka oslovovat soudruzi a soudružky, ale budeme si tetka říct samaritánky a samaritány. My jsme tu, abychom si to také připomněli, ten vzor toho samařána, který pomáhal. Který pomáhal v náleha mm. případě. A možná i my jsme trochu nálehavé v případě, kterým je trochu pomoci. Zkoumejme to, zjišťujeme to v modlitbách, v čteních, v kázání. Když zájme teď bohoslužbu ve jménu Boha, Otce i Syna, Ducha Svatého. Amen. Pomodleme se k milosrdní Bože a Otře, zábav v našich srdcích, ohen své lásky, abychom se navzájem milovali, jako jsi ty miloval nás. V Ježíši Kristu, tvém Synu, našem Pánu. Amen.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 On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Haleluja. Ať Boha.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 Ježíš do vystavené lečky nepadl, ale teď se v kníh chytil jeho protivník, postaven na praníř jako člověk, který jiným vykládá zákon a sám ho nedodržuje. čin a budeš živ. V této tratné situaci se pokusí svou loupou otázku dodatečně ospravedlnit a upřesnit. A kdo je můj blížný?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 Žid, moje láska není bez konce. A nebo mohu si třeba vybrat svého blížního. Existuje na to pravidla a předpisy. Řekni mi Ježíši, kdo je pro tebe blížný? Ježíš zákonikovi nedá žádnou teologickou definici, ale odpovídá, jak to dělá velmi často, příběhem.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 Lásku, který jsem často sám prožíval, dřív než jsem začal o tom přemýšlet. Už ta láska to je i ta láska Boží v Kristu. Kristus se stal mým blížným, když já ležel polomrtvý na cestě. A na tom nic nemění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 jsi původcem vše dobroty a milosledenství. A dáváš nám svobodu, abychom mohli tobě všechno říct, co nás zaměstnává. Dáváš nám naděje, že naše slova slyšíš a nám pomůžeš. Prosíme tě za lidi v nemocnici, v pečovatelských domech, nebo doma, který trpí tělesnou a duševní nouzí. Prosíme tě za lidi, který se cítí samocený, nemohou jít ven, nemohou udržovat své kontakty a prosíme ti za lidi, které mají před očima konec svého života. Prosíme ti za lidi, kteří nemají práce nebo bydlení, prosíme ti za uprchlíky na ulicích a na místech tohoto světa. Prosíme tě za lidi, kteří trpí nespravedlnosti a násilím, Za všechny, kteří leží na okraji silnic polomotvy. Prosíme tě za lidi, kteří pracují profesionálně v diakonii a v sociálních Zdravotnických službách. Pro lidi, kteří jsou vždy v hotovosti v zahraniční službě. Za lidi, kteří odpovídají za organizace takových služeb, které jsou pro nás všechny důležité. Zase tě za státní zprávu a lidi v institucích v občanských združení, které probírají odpovědnost pro starost do druhy opotřebné. A prosíme tě za všechny, kteří hledají v každodenném životě svého kližního, který si začínají zajímat o své sousedy, za přáteli, s kterými jsme se dlouho neviděli. A prosíme tě, abychom byli schopni se zajímat, se vcítit do jiných lidí a také přijímat pomoc tam, kde ji potřebujeme mít. Ty jsi původcem lásky a služby naší, ty jsi nám silou a jako si zastancem všech, kdo jsou pod tlakem nouzi materiální a duševních krizích. Požehnej lásku blížných blížním. Pomoc, aby tvoje láska se rozšířila v tomto světě mezi svobodnými lidemi, který slyší na tebe, který slyší svého blížního a který se tomu a nejdou dál v lásce v tomto světě. Voláme k tobě slovy tvého syna, který nám všichni že tvoji lásku, který nám ujišťuje, nás ujišťuje, že ty nás slyšíš. Bože. Nad vami, Obrať, nad vámi a buď vám milostiv. Obrat, Hospodin, tvár svou k vám a dej